Kapittel 8 År 7-hitten Bildad tok til å svare og si, «Hvor lenge skal du fortsette å dig om disse ting? Din munns ord er ju bare en kraftig vind. Skulle vel Gud fordreie retten, og skulle den allmektige fordreie rettferdigheten? Hvis dine sønner har syndet mot ham, slik at han lar dem fall i deres opprørs hånd, hvis du selv søker Gud, og hvis du bønnefaller den allmektige om velvilje, hvis du er ren og rettskaffen, da vil han nå våkne opp for dig, og han ville med sikkerhet gjenreise ditt rettferdige tilholdssted. Og din begynnelse har kanske vist seg å være ringe, men din ende ville siden bli meget stor. Jeg ber dig, bare spør den forrige generation og rett din oppmerksomhet mot de ting deres fedre har utforsket. Vi er jo bare fra i går, og vi vet ingenting, for våre dager på jorden er en skygge. Kommer ikke de til å lære deg? Gi deg beskjed, og kommer de ikke til å bære fram ord fra sitt hjerte? Vill en papyrusplante vokse sig høy uten et sumpet sted? Vil et siv bli stort uten vann? Mens det enda står i knopp, og ikke er avplukket, tørker det bort, ja, før alt annet gress. Slik er stiene for alle dem som glemmer Gud, og en frafallens håp vil gå til grunne. Hans tillit er avskåret, og hans fortrøstning er en eddekoppshus. Han skal støtte seg til sitt hus, men det skal ikke bli stående. Han skal gripe tak i det, men det skal ikke bestå. Han er full av sevje framfor solen, og hans kvist skyter fram i hans hage. I en steinrøys blir hans røtter sammenflettet. Han betrakter et hus av stein. Hvis en oppsluker ham fra hans sted, da vil med sikkerhet fornekte ham si, «Jeg har ikke sett deg». Se, slik oppløses hans vei og av støvet spirer andre frem. Se, Gud selv skal ikke forkaste den uklandelige, og han skal ikke gripe hånden til dem som gjør ondt, før han fyller din munn med latter, og dine lepper med gledesrop. De som hater dig, de skal bli i skam, og de ondes telt skal ikke mer finnes.